«Отож, рятувати. Тюрма йому світить, Валюшо, тюрма. Тонкова б сюди. Він би розібрався, порадив, що робити, як виручати. Я поїду за ним. «Куди поїдеш? Я сам не дурний, сам би поїхав, але ж ніхто не знає, де його нова квартира. Він винаймає житло десь на околиці після розлучення з дружиною. Телефону там немає, мобільним іще не рожився. Я знаю, де він живе, рішуче оголосила Валентина. Я привезу його через, через півгодини. Валюшу, поясни те, що зможеш, але не кажи про Віктора. Не любить він його чомусь, тонков. Яка між ними кішка пробігла. Валя добре знала колір, породу і характер кішки, яка тільки й робила, що бігала взад вперед між Віктором і Тонковим. Та ради не було. Віталій Сергійович, мабуть, їти й не зможе розплутати це злочинне павутиння, в якому заплутався на свою голову сам павук. Підняти тонкова зліжка, провести на завод, пояснити, що трапилось, зв'язатись із Журавським зайняло хвилин сорок. Ще сорок зайняла якась невидима внутрішня робота думки підполковника, упродовж яких він мовчки щось креслив на чистому листку, під кінець геть змереживши його ламаними лініями. Зрідка ставив Маркіянові короткі запитання – Починали вимальовуватись лінія захисту. Проте, коли Валентина назвала ім'я героя пригоди, Тонков на відріз відмовився допомагати. Уся ця метушня посеред ночі для безродного. Та йому давно в тюрмі замовлена камера. Не збираюся я задля цього героя-коханця витрачати запаси мозкової енергії. Хай собі сидить, де опинився – а я попрошу хлопців, щоб допомогли йому збагнути сенс життя. Влаштувалися Ан анс перегонки розуму з одного місця в інше. Якби ви, Валюшу, сказали мені одразу, про кого йдеться, я б з місця не підвівся. Додивився б собі сон. Я думав, це для вас, для Маркіяна Антоновича. Віталію Сергійовичу, не час зводити особисті рахунки. Вхопився за голову журба. Подумайте про мене. Заведуть справу, почнуть копати, перевіряти. Ви впевнені, що нічого не викопають? Ви впевнені, що це трапилось уперше? Я – ні. Навпаки, я певен, що таке бувало й раніше. Зникав у нас спирт. У невідомому, так би мовити, напрямку. А я ніяк не міг второпати куди. А второпати легко. Вночі ворота відчинили, Відволікши увагу сторожа чи підкупивши, наприклад. Петровича нереально. Нічого нереального у світі, де існують гроші, не буває, Маркіяна Антоновичу. Ні, Петрович не така людина. Гаразд, не така. Але ж сьогодні це сталося. Пішов у цех, повернувся – все гаразд. Але ж він не ходив у гараж». «Не перевіряв, чи на місці всі машини, чи на місці ця ваша автоцистерна не ходив?» «Ні», – зрозумів усе Маркіян. «Ясно. Але ж уранці цистерна повинна опинитись на місці. Тут вже без сторожа не обійдешся. Хтось мусить відчинити ворота, хтось мусить впустити машину. Не обійдешся. І без водія також?» «Значить, не такий вже святий ваш Петрович». Значить, так. Годі про Петровича, втрутилася Валя. Віталію Сергійовичу, я вас прошу, я вас благаю, заради всього святого, допоможіть, щоб тільки його не посадили. Потім робіть, що хочете, бийте, катуйте, я сама його битиму і катуватиму, але не в тюрму. Ви можете, я знаю. Тонков замовк. І він, звичайно, сподівався на те, що Марк і Валентина проситимуть звільнити Віктора від відповідальності. Але не думав, що це виглядатиме так активно, наче за рідного. Чомусь було прикро. Почувався навіть ображеним. Так і хотілося вколоти Валю з погодом. Нагадати, як категорично начхав Віктор на все, що з нею трапилось цієї ночі після пострілу, як умив руки – як грався у непричетного, як залишив сам на сам з усіма проблемами, тілесними, душевними та юридичними. Врешті, чорт, забирай! За цих юридичних проблем виплутували Валентину воних трьох. Маркіян, Журавський і Тонков. А Вітя, славний хлопчик Вітя, спершу переконався, що все гаразд, усе утряслось, устаканилось, а тоді прилетів на крилах переможця збирати лаври».